А що б же його? Може, жала дівка жито в полі? Знаємо, застрикотіли дівчата. То, може, повз двір Демила живе? Чи Остапа й Чорта? Знаємо. Щось новеньке давайте. Ну, тоді човника. Поет у вірші запитує, чи довго він нещасливий, буде так нудиться, та й відповідає. Пора б уже перестати скучать да нудитись. А далі порівнює себе з човником, яким ніхто не править і пливе без весельця. Вітром прибило його до берега, та нікому той човник не потрібний. Човнику ж тому байдуже, чи хвиля, чи тихо. Він дерево, але він не знає, що ту в світі лихо. А я бачу все і чую. Да серцем нуджуся, ой, як піду куди очі, то вже й не вернуся. Молодь одразу пригадала, коли Забіла вперше з'явився в їхньому селі. Смутний, мовчазний, а навколо нього розмов, мов рій гудів. Та все пани з усієї округи їхали до Качанівки подивитися на українського бідного дворянина, який лишився вірним першому нещасливому коханню. Дарма, що йому потім пропонували і красивіших, і багатших. Дівчата відчували, що і зараз, через багато років, не згасла та а вірна любов, не померкла від часу кохання. А поет, хоч і розумів, що не можна в собі носити гори все життя, все ж вірш закінчив сумними рядками. Чи вже душа й на тім світі піде у неволю? Гарний вірш, сказав Шевченко, і підморгнув Миколі. А затягуй пару нашої, козацької. І той заспівав. Підхопили всі, а Забіла та Шевченко виводили. Та так доладно, що у дівчат аж щоки зашарілися. А коли вдарили гопака, не витримав і Шевченко. Відбивав, аж луна над річкою котилася. Перевалило за північ. Проте ніхто не збирався додому. Повсідалися зручніше на корчах та й затягли тужної чумацької. Довгої, як той чумацький курний шлях. «Тарасе, а почитайте нам!» – попросила одна з дівчат. Здригнувся Шевченко. Несподівано було. Думав, не пізнали. Та за мить уже оволодів собою, пожартував. «Хоч до раночку!» – усміхнувся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 Воля його мужня, сила великая, розум мудрий, а доброта сердечна. І що це доля важка у добрих людей? Ось Віктор Забіла порівнює себе з човником, що запливе невідомо куди. Та ще й гірко додає, може прийдеться, де в лісі або серед поля заснуть вічно нещасному, коли така доля. Він не тільки має важке життя й безвісність пророкує собі після смерті. Ніхто в світі не знатиме, де моя могила. Слухачі вловили дивну співзвучність думок у почутих цього вечора віршах двох славних поетів. Один мовчовник, без керма і весел, у полоні неприборканий не хвиль, а другого, наче... Перекоти поле, котить холодний вітер. Звідки туга і сум? З чого це? Хіба не з того, що ці люди розуміють інших? Їхню кріпацьку долю? Уміють бачити бідність і розкіш? Шевченко залишає качанівку. О півдні сірі низькі хмари обклали небо. Пахло теплим травневим дощем. Поодинокі великі краплини вже падали додолу. Забіла і Шевченко сиділи на лавці і не поспішали ховатися.